ELB sinikata eta laborantza ganbara jesna behi bat plantan ezartzen ari dira. Programa horrek etxaldetan maldaren eina kalkulatuko du, bainat molinoz euskalihiko laborantza ganbarako lehen dakariak eksplikatzen nauku nundik elduden tresna horren behar. Guretzat, importantazen tresna horren plantan emaitia, zenta gaur gaurikun ohar zengira, malda ez dela bate edo aski, kondutan hartia laguntzetan, bendiko laguntzetan, eta beraz tresna horrekin behar ba, isaiten alditakela orikatze ho hobeagu bat eta Malda, hobikio kunutan hartia izaitan dela etxaldetan. Ez dakit zer ze bide nola balieta izan enden trezna hori, gure azmoa da estadu mailat ekarzia trezna horren beharra eta bai eta ere on, ondotik Europa, Europa mailat bon, laguntza horien kamiasteko. Laborantza gambarrak eta Euskal euskalihiko laborarien batasunak asunak lan hori eramandute jendea oak dadin etxaldetan laborariak garai batean baino gutiago direla eta pents ze Maldatxoetaz arduratzea Zaila eta Kario dela Franchoa Mosho. Lehen entxeiguak nire txaldean egin ziren eta ordeon oa eta bon, Nik banakien, zen, nik han eiten baitut lan, baina baziran dekushela tik tiketziin azirenak eta ordeon oa hartu dira zinez, ze lan dorpia zen Maldatzen aritzia. Gaur mendiaren itzulean diren bildu ditugu denek onartu dute gora lana eta gora ipatu, bai izanenda biñateka ipatutuen bezala lobbying hormdi bate egiten da eh? mend eta parte menduan deia ber politiko kiedia berdaikari berda, berda akitena berriko kontseiluariak ari bai kasiko zuretena badugu uh, guri bikibilian direla zentabildugin uh, tien deia dira biarte akitena beriko hauteskaria eta draft editelaoa horien uh, laguntza zeur dugu gaindura menan uai ministeretzarekin izanen da debate handi bat dutu bilakundiek martxan esaji nahi dituzten neuri horiek europa batasunaren baitan finkatuko den 2023ko nekazaritza Politika bateratu ana xartu nahi lituzkete.